Їм виділили на двох одну невеличку ставку. Марія піднялася старими скрипучими східцями на другий поверх і відчинила двері до кабінету. Побачила за столом рево і привіталася. Він сидів зосереджений і щось писав. Відповів не відразу. Спочатку довго розглядав Марію, неначе думав, відповідати на привітання чи ні. Демонстративно зеркнув на годинник, а потім кинув на півжартома. Привіт, якщо не шутиш. Почому ми так опаздуваємо? Рево, хоч ти не я мені душу. У мене сьогодні важкий день. Мене двічі оштрафували і в тролейбусі, і електричці. А зачем же ти зайцем їздиш? Тебе не стыдна? Ти ж дівшка, рево дивився кудись повз Марію. Если все так будуть делать, що тогда з нашого государства будет? Вилітіть в трубу. Рево відкинувся на спинку стільця і затарабанив пальцями по столі. Його монотонний голос звучав на якійсь одній ноті. Він лише таким менторським тоном розмовляв із однокурсниками, вважаючи, що кілька років, які розділяли їх, дають йому на те повне право. Після закінчення школи Рево Безродний приступом брав університет і не взяв. Вже коли на танку в'їхав у Прагу і коли у відчинений люк влетіли літні пахощі чужої землі, гостро відчув, що неприступний університетський бар'єр майже подолав а дверцята, схожі на ляду погреба, ведуть не лише до нутрощів танка, а й до університетської аудиторії. І він таки з'явився в знайомих коридорах в одязі танкіста. На грудях виблискувала медаль за відвагу. Першу сесію Рево благополучно завалив, але медаль, що перекочовувала із гімнастерки на лацкан піджака, володіла таки чудодійною силою, і втримала його на плаву. До другої сесії готувався, не виходячи з бібліотеки, з ночами. Після кожного іспиту виходив з аудиторії з лицем людини, що відкрила тайну безсмертя, і казав схвильовано «У мене «Ти, Рево, государственний чоловік», – Юрко Недоля плескав його по плечі і шкіри зуби. «Твоє ім'я прокладе тобі дорогу до зірок». Рево гоноровый скидал его руку и казал глубокодумно, что ты знаешь о жизни. Вот я в Чехословакии служил, кое-что да пережил и видел. На первых курсовых сборах Рево встал и выголосил урочистом. Не посчитайте это за нескромность, но я предлагаю, чтобы вы меня избрали комсоргом курса. Во-первых, я коммунист. А значить, чоловік проверений, надіжний. Во-вторых, я в армії вел комсомольську роботу. В-третьих, люблю дисципліну і нікому не дам спуска. Його слова зустріли веселими оплесками. Рево тоді подумав, що то лише початок його великої дороги. У нього була заповітна мрія – дійти до найвищих ешелонів партійної влади, стати одним із партійних лідерів республіки, а може й великої держави. Часто уявляв себе серед них на високих трибунах під час свят. На Володимира Заброду дивився з трепетом і застрістю водночас. Рево місяця проводив збори, записував до штрафного блокнота усі грішки своїх однокурсників, хто запізнюється та пропускає лекції, і шпетив грішників на курсових зібраннях. От його всевидящого, нещадного ока не можна було сховатися. Реву відкидав голову з високими залисинами, ніздрі ловили повітря, він рубав ребром долоні повітря і казав голосом судді, «Так, брат, ми далеко не поїдемо А якби всі взяли і не вийшли на роботу? Що було би в нашій країні Поймі». Камсамо ета оплот партії. Слухай, Рево, допитувався Юрко, в якому виварі тебе зростили? В нормальному, комуністическому, з гідністю відповів Рево. Він і зараз налаштувався на невеличку промову, похитувався на стільці і гугнявив монотонно. Знаєш. Чего мы до сих пор топчемся на стадии развитого социализма? Да потому что много несознательных людей. Уровень не тот. Вот был бы везде такой порядок, как в армии. Мария обервала Рева на певслове. Слухай, а за что тебе дали медаль за видвагу? Было за что? прорик великодумно. В армии так просто наград не дают. Эти сволочи меня и мой танк запомнили. Советские нигде не отступают. — Ты вбывал людей? — Мария дивилася на него з відразою. Это не люди, это враги. — И тебе не страшно. Це ж гріх великий, и людину. Ревор гутнув и осудливо похитав головою. — Слушай, твоя бабка не водила тебя в секту? Современный человек омеряет жизнь такими странными мерками. А ты не боишься своего греха, что ездишь без билета? Мне буде проще на цей гріх, якщо ты віддаси мою половину зарплаты. Ты ж одержав ще вчора. Чого ж так скромно мовчиш? Ревознітись и прогугняво розгублено. Да, получил. но извини, все истратил. «Попалась одна вєщ, і я її купів. Вірну аванс, хорошо?» «Добре». «Там давали гонорар, касир тібя спрашувала. Іди, получи». «А ти вже одержав?» «У мене пока нет гонорара», – скромно мовив Рево і схилився над покресленим аркушем паперу. Йому важко писалося, слова не слухалися його. Він ліпив речення спочатку російською, а потім перекладав. «Забодал меня этот украинский язык!» — Вин позихнул. «Да чего несу разная речь?» «Как все просто на русском! Неужели нельзя все перевести на государственный язык?» «Эх, научиться бы так писать, как писал великий Ленин! Какая ясность и точность мысли! Какая глубина!» Рево затуманеним поглядом дивився повз Марію. Він не бачив виразу її обличчя, її розпеченого погляду, не міг осягнути тої муки, яка не відпускала її ні на мить, а зараз неначе виросла і все більше поглинала її. Чекала, аби він швидше залишив редакцію, і вона зосталася б наодинці з тишею і своєю печаллю. Коли Рево попрощався і зник, полегшено зітхнула. Василеве обличчя знову чітко вималювалося на екрані згасаючого дня і не залишало її в спорожнілому кабінеті. По дорозі до будинку майже на околиці містечка, де вона наймала кімнатку у лагідної тітки Ніни. Вечергові лапаті тіні з дерев стелилися їй під ноги. Десь заливалася тонким висклявим голосом собача, шугали і цвірінчали невтомні ластівки, доносилася музика від кінотеатру, з чи подвір'я виплив запах матіоли. Цей наповнений звуками, кольорами і запахами світ, здається, не впускав лише її у свій одвічний плин і чар. Вона віднині жила в якомусь іншому, схожому на вузький коридор із наглядачами, темними тінями, які полюють за нею кругом і прагнуть одного – вирвати із її серця Василя. Але ніхто ніколи цього не зможе зробити. Немає сили більшої від любові. Марія повернула у вузький провулок. Поглядала за паркани, звідти доносилися голоси, запахи вечері. Тихо було на цій віддаленій від центру вуличці, лише гула джмелем вантажівка, що повільно рухалася їй назустріч. За кілька десятків метрів машина прискорила швидкість і розвернулася на Марію. Дівчина відскочила на хідник, вантажівка теж розвернулася. Марія перебігла на зворотний бік вулички. Водій теж вирулював і полював таки ж за нею. Не розрахував і з розгону врізався в дерево. Почувся зойк, тріск каштану, мовби пораненого звіра. Капот теж зім'явся і глухо вгруз у стобур. Водій дав задній хід, вирулював на дорогу і вмить сховався за рогом вулиці. Це відбулося так блискавично, що швидше нагадувало лихе видіння. Але зламане навпіл дереву було живим свідком, що те не привиділося. Вона зірвалася на біг і вже у подвір'ї перевела подих. Господиня зустріла її коло веранди з виразом розгуби і сум'яття на лиці. Здивовано спостерігала за жінкою, на яку розповідь про п'яного чи то навіженого шофера, що полював за нею, не справила ніякого враження. Потуплено дивилася собі під ноги, а тоді обірвала дівчину. «Я должна тобі отказати, Вжелія». Получила це на письмо, що приїде в отпуск із сім'єю аж із Мурманська. «Так що звиняй, збирай свої вещі і йди собі, голубко, з Богом». Марія перехопила її знічений якийсь наполоханий погляд, який вона ховала під повіки, боячись звести на неї очі. Підійшла і пильно, дивлячись в те розгублене, налякане лице, сказала. «До вас приходили і заставили це зробити». Жінка замахала руками і забелькотіла. «Ніхто мене не заставляв. Я сама так рішила». «То чого ж ви так хвилюєтеся і чого у вас руки трясуться?» Господиня спішно сховала її в кишені халата. «Я ж знаю, ваше добре серце, і переконана, що ви ніколи б того самі не зробили. Хто ж виганяє людину проти ночі, знаючи, що їй ніде подітися?» Та схлипнула і промовила. «Я прожила життя спокійно, і неприятності мені не нужні. Збирайся». Оце ви така віруюча, похитала головою Марія. То кого ж ви слухаєте, Бога чи Сатану? За мною полює Сатана, а ви, виходить, йому допомагаєте, а не своєму ближньому. От уже й народ, наполохані зайці. Заспокойтеся. Я вам не завдам неприємностей. Через кілька хвилин звільню вас от цього страху. Марія зайшла до кімнати, склала в сумку книжки, одяг і вийшла. Тітка Ніна, що незмигно стежила за кожним її рухом, провела дівчину до хвіртки і простягла кілька карбонців. — Це тобі здача за недожиті дні. — Не треба, — Марія гірко усміхнулася. — Влаштуєте гостям із Мурманська пишну зустріч. Це вам невеличка доплата за хохлячий страх. Дякую вам за все. Жінка здвигнула плечима, поклала гроші в кишеню халата і сховалася у веранді. Марія йшла, почуваючи себе не на тихій безлюдній вуличці Київського передмістя, а неначе з кожним кроком заглиблювалася у страшний, незнаний, переповнений підступністю і небезпекою темний ліс, де повзають отруйні змії і чигають за кожним деревом хижі звірі. Коли зламаного дерева зупинилася, господар відпилював зламану верхівку, глянув на Марію і сказав обурено, «От падлюка п'яна якась їхала! Йому мало було дороги, тільки на дерево треба витаскатися. А якби там була людина, чи, не дай Бог, дитина вибігла?» щоб тобі очі повилазили, стерво прокляте. Марія лише подивилася на зрізаний стовбур і сказала подумки. Спасибі тобі, каштанчику, ти на себе взяв мою смерть. Рушила відразу ж зупинилася, сховалася за криничку з дашком і присіла. В самісінькому кінці провулка побачила чоловіка, що знуджено походжав, міряючи його кроками, і вдавав, що прогулюється. Він пройшов, не помітивши її. Встигла побачити його круте підборіддя, випнуте чоло і трохи кирпатий куций ніс. Коли він віддалився, вискочила із своєї схованки і прискореним кроком подалася до редакції.